Azi a lovit din nou, ciuma roșie. Azi România supusă, a supus să lovit din nou peste față, cu brațul ei de utilaj greu baltanic, universul mi s-a înclinat la cel puțin 30 de grade și pe echip mi-a apărut mira, sta mod și cineva de sus hotărât de versa acum toate lucrurile nefolisitoare unei societăți peste lumina unei mări mustin de inimi calde,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 Și că e un gest de nespusă tandrețe, rostogolirea mândrului de gheață peste oameni. Vorbele lor aveau toate darul de a ucide ca canapalmul. Și sub imperiu pustitor al acelui soare roșu, numai cei născuți din părinții Lucefer mai puteau scăpa doar cu semne, până și e afară, în carne vie, ca briciu. De câte răni e nevoie pentru a zidiocitate? Dar o conștiință. Și tare mult mi-aș dorit să amazi, sub ochii mei, o lupă, ca în livada pomilor odată tineri, odată visători, să pot privi mai bine spre vechiul meu cerc de prieteni, acum îngustindu-se din ce în ce mai mult brutal ca viața.